Welkom by Dit wat saak maak. Ek is my Riska De Lee en vir die volgende uur kyk jylle saam met my in die atelier en ons gas vandag is WS Byers. Hallo WS, nou ons het vroeger bykie gelag want ek het die heel tyd vereering van een rede jou WJ genoem. So dankie en ek vraag om verskoening as ek dalk na hom weer eens na WJ toe verander en asjeblief help my net dan recht. Maar vertel bykie vir ons luisternaars, daarby te bykie meer oor jou self, asseblief. <laughs> Toeboe, jy is nie die eerigste bysie waarmee dit gebeur nie hoor. Um, ach, kom ek sê jou so Mariska, ek is a vryskut akteer, dichter, uh, poejet, kom ek noem myself a troubadour van die kinste. Um, ek het al sylk self nog geen sukses behaal as a akteer nie. Uh, duidelik het ek een gezicht vir radio. <laughs> um, maar toch is ek baie lief vir die Afrikaanse taal en vir poosie vir al. Nou wees, jy het nou in ‘n baie klein tykie jou beskryf met, met woorde hier so wat ek denk nie ees meeste van ons Suid-Afrikaans nie ees mee gebruik nie, as ek het so kan stel. Nou, waar jy aan jou Afrikaans gekom? Want, kyk, Ek het ook Afrikaans op school gehad, en die meeste van ons mense het nie moes nou maar Afrikaans op school, maar jy moes een besonderse juffrou gehad het, wat vir jou Afrikaans gegeet, of vir meneer dan nou. Jongbe, weet jy Afrikaans gekry, want ek het Afrikaans gekry by juffrou Skaap, en haar Afrikaans was nogal heel pikant en korek en heel uh, gaaf. As wil ook nou nie ons onderwijsers in die gezicht vat nie. Man, ek sou nie sê ons taal het achteruitgegaan nie. Um, daar is baie kunstenaars wat Afrikaans doen as ‘n kunst en hulle doen dit met baie mooi Afrikaans en um, Afrikaans wat enige leeser of sy skryver kan waardeer. Waar dit wel achteruitgaan is soos met uh, sociale media waar mense afkortings gebruik om sinne mee te maak, soos um, as ek nou vir jou gaan sê lach ek nou lekker dan gaan iemand vir my skryf L-E-N-L -E wat jy dan moet gaan ontsyfer soos hier hoe glief is so um, in daai manier ja, gaan Afrikaans vreeslik achteruit en ook Engels Engels kry die meeste swaar onder daai ontsaglike gerypte vorm van sinne, en hoe jy vokale en consonante net gebruik, wat glad nie enigszins sin maak nie. Jong, wees, ek moet eerlik waar vir jou sê, dat ek op 'n manier saam met jou stem, maar toch ook nie. Ek denk die sociale media het meere uitwerking op die spelling. Je weet, dit het nie eindelike uitwerking volgens my op hoe ons ons woordeskat gebruik in Afrikaans nie, maar meer op die spelling om het ons het afkort. So, ja en nie, want as jy vat, jy het nou die afkorting daar gebruik en ek was nie eens bekend met hom nie, want ek ken hom in Engels, wat ons die LOL gebruik. So, ons is geneig om ook ons taal dan oor te vat na Engels toe as gevolg van die afkortings. Dit kan ek dalk daarmee saamstem, ja. Ja. Maar sê vir my, jy het nou daar gesê dat die kunstenaars een mooi Afrikaans gebruik en sovoors. Nou, verduidelik vir my bykie meer oor wat jy daarmee bedoel. Um, is daar verskillende soorte Afrikaans daarbuiten? Jy weet, mense is geneig om te praat van die Kaapse Afrikaans, of die Makkolandse Afrikaans, of die Platte Afrikaans. Wat is Afrikaanse taal vir jou? Wat is jou opinie rondom? Wat is thuis Afrikaans in jou opinie? Die Afrikaans wat jylle bespreek het in die atelier is um, meer die streeks van Afrikaans, soos die verskillende aksente wat jy kry in Afrikaans. Um, dit is verskil van streek tot streek, van stad tot stad. Um, daar is nie een rechte soort Afrikaans wat jy praat nie. Die Afrikaans waarmee jy groot geword het, Dis die Afrikaans waarmee jy gaan praat en um, ek het maar net my Afrikaans aangeleer by my vader en moeder wat het vir my geleer het en dis hoe jy gaan Afrikaans praat daar is geen correctieve dit is die Afrikaans wat elke Afrikaner moet praat nie jy weet, elke ou het een verskillende dialek elke streek, elke stad jy oor die huidige situasies rondom die universiteite wat Afrikaans wil wegneem? Wat is jou siening rondom Afrikaans uit universiteite te neem? Voel jy die selfde soos wat die woordvorm gister gevoel het, wat hulle gevoel het, hulle gaan dit een taal maak en net Engels? En dalk sien hulle dit in die sin van twee honde beklaai oor een been en die kat vat om en dit maak het net half makkeliker, want dan is het een en daar is nie een beklaai en een struierai oor wie se taal soort van wen en boe uitkom en in geleer gaan word nie. Want as mens toch na Afrikaans en Engels in die universiteit het, moet jy seker dan ander mense ook vergemakkelijk om in hulle eie taal te kan studeer. Of is het net makkeliker om een taal in die universiteit te hee, of in die skole dan? Ek geloof, um, mense moet kyk na die feit om voor en toe te beweeg, en nie kortsichtig raak oor dat hulle hulle taal gaan verloor, of dat Afrikaans gaan wegraak, of as oude Afrikaans gaan wegraak, as, as jy wat Afrikaans is, dit ophoud praat, om in een ander taal te leer Engels, want dit is meestal universieel, dit is een goeie ding, want dan kan een ander ou ook in Engels leer en amal leer in Engels en wat Kosa praat, word nie gedwong om in Afrikaans te swat nie, want dit is heeltemaal verkeerd, dit is, dit is onrechtvaardig en as die Afrikaner nie kortzichtig wil wees nie en eerder gaan Nee, maar kom, ons maak een universiteit, die eerste universiteit in die wereld, wat jou in elf tale kan oplei. Jy weet wat vir jou in enige taal wat jy praat, kan hulle vir jou klas gee. As mens eerder na dit toe werk, as wat mens nou Afrikaans in die ouse keel gaat afdoen, dit is vir my verkeerd. Um, so, ek zou sê, ek het nie probleem daarmee dat hulle, na Engels te oorskuif nie, want dit is rechtvaardig teenoor die ander rasse in Suid-Afrika. En, um, maar as, as hulle nou rarig wil voor te beweeg, dan behou hulle Afrikaans, maar hulle gee ook een klas of extra klas of extra curriculum klasse in Tosa of in Tswanda of in elke ouse taal wat hy ook net so goed so sy moedertaal verstaan. Dit sal nou iets wees wat voorin te beweeg, iets positiefs, as om die hele tijd eng te wees oor dat alles in Afrikaans moet wees. Want ek denk dit houd ons allemaal terug. Dit houd die hele land terug. Sal jy sê Afrikaans word beperk tot een fel kleer? Ja, nee, Afrikaans word nie beperkt tot een fel kleer nie. Um, ek rei baie soorte boere, jy kry Franse boere, jy kry alle rande soorte boere, <laughs> jy kry swart boere ook. En net so, daar is swart Afrikaners, daar is wit Afrikaners, daar is blanke Afrikaners, daar is baie, baie in die kaap, kleerdeling Afrikaners, so nee, Afrikaans is nie ee fel nie, dis net ee taal. Kewel wie is, ons gaan een breekje neem intussen en net na 'n bieke muziek luister en as ons terugkom wil ons bieke meer met jou gesels oor jou gedichte en jou muziek en soos jy gesê het al die dinge waarmee jy huidiglik bezig is want dit was nogal een redelke luisende mond vol wat jy beet gehad het so ons speel uit met een bieke muziek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 Sal jy blei vir appel en aai al skier die man ons weg by my hart na jau to draai Sal jy blei vir a plaas met aau hau taai al by die skuld en ons dier a klop sal jy trau au wat met my trak houd maar ek hou aan vir al die trok is so vir my glij, maar ek klou net vast, aan die brief van wolmer en stend A my ou houd thuis is a ou sinkbeer en stilte val ek op my knie neer daar was donderweer en daar staan Lily voor my Sal jy blei, vir appel en ee uit, al skier die maan ons weg, blei my hart na jou toe draai. jij jy blei, vir a plaas met ee ouhout huis, al blei die skuld teen ons dier ek klok, sal jy trou in ee ouwe rok met my. jouw tranen, dat my verlang na die ou, ou daar To ons die straat van die po daar brooi kon verf Bloedbrooi verf, sal jy blek Van appel en een ui Als keer die maan ons weg Blij my hart na jou toe trek Sal jy bly vir a blaas met a ouhoudhuis al bly die skuld teen ons dier a klok sal jy trou in a ouwe met my Jy blij Voor een plaas met een ouhoudhuis Al bij die skuld Teun ons dier een klop Sal jy trouw In een ouwe trof Met my Sal jy blij koopheid kry Ja soms se se kom slaap for lack nite and you rock the floorer net of the attack mo En as jy bang is vir die donker, steek ek nou gekers en vir jou En as jy ooit vir ons te wonen, geek ek nou my liefde vir jou En schryf die ouwe brief, siel dit met die baas Van die kers wat ons liefdelig praat En as jy bang is vir die donker, steek ek nou gekers en vir jou Welkom terug hier by ons in die atelier en uh, jylle keiers aan my Mariska de Leen, hier op dit wat saak maak. En ons gas vandag is W.S. Bayer. So W.S., ek het hem um, nou uitgespeel met die volgende muziek vir die gasten daar buiten, was, vir die lijst van ons daar buiten, excuse. Dit was Teensjordaan, sal jy blij, Rihanna sit in Batuu. Bang vir die donker van Albert de Wet en Kol op die Maan van Steve Wolfmeier. Maar jy doen self een bykie muziek in jy dig ook en um, jy, jy is nogal baie handig met jou, met jou geskrewe woorde, soos hoe my oubaas sal sê natuurlijk, of hy sê maar eindelijk gevleelde woorde, so laat ek nie daai na recht kry, maar jy skryf, jy is baie liefde skryf, so wil jy nie maar vir ons een ouge diggie, net gau bykie, so sê, net bykie laat die luister als jou leer ken met jou woorde nie. Asseblief wie is. Goed, dan lees ek vele gedig voor um, wat ek opgedra het aan die Klein Karoe Nationale Kunsttefeest. Sê my, ken jy die gevoel wat verfrissend oor jou spoel, sinne wat sin maak en vloei woorde wat soos blauw bloed bloei, ongerep rep en rep verwaande troubaduur met sy onderkaak verstom, hang tot op die vloer. Woordvriendin, omferm en beskerm en besin, met jou hare dig swart, jou skone gelaat gedoop in Godse hart. Sagkens paars jou glimlach breed, laat sy gedagtes dwaal droom, een oomlik vergeet, doch, a wacht voor sy gladde smul, wat jou pracht beskryf en goed bedoel. <laughs> Hy slaan die blad sy om, om te vergeef sy komplimente vermom. Hy krap homself tot by sy eie sinne, en onthou jou hart glinster al binnen. Passievol, weerloos en hardkoppig skaam, veg jou woord en velk in saam soos maatreen sypel ons vriendskap en dier week nederig a dorwe land. Baie baie dankie dat jy daar met ons gedeel het wees. Dit was nou nogal rarig, bieke inspirerend en interessant om na te luister en ek glo dat jy luister ons daarbuiten sal saamstem. Jou keese van woorde is vir my rarig baie interessant en ek sien dit so half om so my vir Kouk van Kartel bykie van a advertensie gewees daar buite. Nou, ons wil graag net bykie na a liekie ook van jou luister en net nog bykie dieper ingaan dier wie jy daar achter is. So, sal jy vir ons gau gau a liekie hier so deurgee, dat ons net um, die luisteraars kan bekendmaak met jou muziek ook? Asseblief as jy nie omgeen heen. Die lied wat ek vir jou stier, sy naam is Toegeknyp. Um, dit is opgeneem dier Mod Productions En ek het hom geskryf en gesing Zondheids is die hartseer Al wat ek verdien In jou groot groen gemmer Oos ek die selle kreeb Zondheids is die lustigheid Al wat ek onthou en my hart bars nou uit mekaar vol verlangen en berou. Want jou vier hartkamers is toegekneid vir my, achter dichte slot en grendel is ons liefde toegesluid, en ek weet ek skuldig, vol van selverwijd, sproete prikkel my gedacht, is jou patroon van beeldskoonheid. Het horen in my vlees En ek benei die bliksem Wat sa met jou gaan wees En somtijds denk ek Door een tyd aan het wat speels verdeel Aan zoete soene en geheig Als ons hiele saam zou so speel Want jou vier hard kamers Is toegeknyp vir my Achter dichte slot en grendel Is ons liefde toegesluit En ek weet ek skuldig Vol van selverwijd Sproete prikkel My gedag Is patroon Van deel schoonheid Die kamers Is toegesluit vir my En ek wil my slotte afbreek Maar daarie tyd is lang virby SAEK Radio Goeiemiddag Een tiener sien van Bloemfontein het in die ochend ure van donderdag sy eie lewe geneem Volgens sy pa Pieter het die Erasmus wat 16 jaar oud was sy eie lewe geneem dier om homself op te hang met die tou in sy kamer Pieter het ook bevestig dat hulle om nog die vorige aand gesien het en niks vermoed of gehoor het van die gebeuren nie Volgens vriende, familie en onderwijser was Erasmus ‘n baie vriendelike oukie gewees met baie maats en 'n uitgesproke kind en niemand het enigszins iets vermoed nie. Dan in verder sake, huidiglik staar Zuid-Afrika een rooi vlag in die gezicht. Die staat bly ‘n klip in die skoen verinterpreneur en Al hoe meer mense in Zuid-Afrika wil nie meer ondernemingsbegin wat moendlik werk kan skep nie. Volgens statistieke van 2015 tot 2016 het interpeneerse voornemens en nieuwe ondernemings met bijna 30% geval in interpeneerse activiteite in Zuid-Afrika. Dit beteken die land gaan vinnig achteruit in terme van sy per kapita inkomste een baie komwekkerne teken. Herringt in de raam dat Suid-Afrika van jaar met 0.45% gaan groei, wat vier keer minder is as die koerswaartie in die bevolking groei. Redes van kommer hierachter? Hulle sien twee dinge wat bekommer, een stijging, in die aantal entrepreneurs wat ondernemings begin omdat hulle genoodzaak is om een bestaan te voer en een laak van gevestigste ondernemings in die ekonomie. Dit wil sê, ondernemings wat vir drie of meer, meer jaar oorleef. Die getal entrepeneurs wat ook uit noodzaak onderneming begin het met 18% die oor die vorige verslag se meting gestuigd. Hulle sê ook dat hulle besorg is oor die aantal voor vroege stadium interpeneers wat sê hulle verwacht nie om enige werksgeleentiede binnen die volgende vijf jaar te kan skep nie. Dit het aansienlik gestuig sê die, die vorige verslag. Standardbank se verslag het geduid dat daar dalk data uitgelek het in Zuid-Afrika wat geleid het tot die diefstal in Japan. Die Japanse politie ondersoek die moendlikheid dat hoogstvertrouwelike inlichting oor standaardbankse kredietkaarthouders gelek het. Om die kredietkaarte te vervals wat gebruik is om die kredietkaart bedrog wat die bank so 300 miljoen rand gekos het. Die vermoede bestaan voors dat die werk van een internationale misdaadskandidaat kan wees wat die soort bedrog tot kins verveen het. Een Japanse courant wat onder meer in Tokio verspreid word, bericht die bedrog was volgens politiebronne een fijn georkestreerde skelmstreek waarby meer as 100 mense gedrokken was. Daarmee sluit ek af met vandagse nies Mariska De Leen by SAK Radio. Welkom terug wees. Ons het net voordat ons nou met die nies wat onlangs ook nou was, um, met jou gesels bykie oor jou gedichte wat jy skryf en jou muziek, en ons het uitgespeel met een van jou liekies wat jy geself geskryf het, nou sê vir my bykie wees hier die gedichte en die muziek wat jy skryf, word dit dier iemand geinspireer? Specifiek die liekie wat jy daar geskryf het is daar dalk iemand achter die liekie of het ook dieper betekenis achter die liekie? kyk, ek gaan nou nie naame noem, of persoonlik raak nie, maar, kan mens daar nou anders, as alles uit jou eie persoon uitkom, dis toch van selfsprekend, a uh, uh, vorige meisie wat ek gehad het, so baie, baie oulikke mens gewees, in my leven, ons het so 5 jaar uitgegaan, ach en verder, as dit gaan ek ook nou die uitbreid nie, maar sy was, uh, a ginger, gemmer, en um, ja, um, ek hou maar van die roe kopies, jong. Sjoe, wel, wees, nou moet ek vraag, sal daai nou 'n uitnodiging wees vir al die dames daarbuiten? Het was daai al nou een klein skimpie miskien gewees, dat jy enkel lopend is en op soek is na een dame met rooie haare, aangesien jy nou so die gemmer hierop gebring het. Oehoe, oe, laat jy my nou bloos, um, man, ek moet met jou eerlik wees, ek is enkel lopend, maar hierdie is ook nou nie kers op sy hoekie in jou atelier nie, uh, <laughs> ogemaklike vraag hy daai, um, man, ek hou van een intelligente meisie, wat, wat nie bang is om te sê wat sy wil sê nie, sy kan rooie kop wees, sy kan blonde kop wees, sy kan swaart haare hee, pak swaart haare, soos jou nie, en uh, <laughs> maar ek is um, eindelijk net op die uitkijk vir, vir iemand speciaals. Sjo, um, nie enige uh, haarkleer sjo, as ek self as vereiste nie. Sjoe, wel, eh, um... Um, nou weet ek hier wat om vir jou te sê nie. Um, as daar nog niest was, dan het ek nou weggebrek na die niest, doe jy weet, maar ek, ek, ek denk nie die mense wil daar buiten vir die tweede keer niest hoor nie. Wie is, ons het vroeger bykie gesê, ek het vir jou gevra om vir my een woord voor te berei. En ons het nou op die tijd van ons programmekie gekom, wat ek nou gaan afskeid neem van jou. Maar jy verees, sê bykie vir my, wat se Afrikaanse woord het jy vir ons luisteraars daar buiten? Myriska, die woord wat ek aangedink het, is woordenaar. Dit is een woord wat ek self opgemaak het, uh, en een woord waarmee mens baie pret kan hee. Een woordenaar is iemand wat kan toer met woorde, en in plaas van toverkracht het jy woordekracht. En um, ek sal myself beskryf as ‘n woordwever en 'n woordenaar. Wees, ek sê vir jou baie baie dankie dat jy vandag by ons in die atelier kom keier het. Daai was nou ‘n baie interessante woord gewees, woordenaar. So ek wil net namens die atelier natuurlijk die luisteraars ons woordenaar wel bedank dat hy saam met ons kom woordeweef het vandag. Ek geloof ons gaan nog baie van jou hoor in die toekomst. Um, definitief gaan ek en jy een paar meer interessante praaties pra pra saam doen voor vir ons luisteraars daarbuiten. Ons sal natuurlijk meer focus om die Afrikaanse woorde saam te weef en saam kinsies as een woordenaar te doen. Dankie wees en start te voor en toe. Dankie, dit was lekker om saam met jou op te keir. Um, dit sal lekker wees om op meer op een gereelde in die atelier te wees. Ach, oh, dankie, dit was nou lekker bevrijdend en eindelijk heel inspirerend. Dit was dan WS Buyers, hier by my Riska De Leen, hier by die S.A.E.K. Radio Atelier. Skakel gerust weer morgen in, tussen 3 en 4, vir alles wat saak maak. Ons speel uit met Eden, Superhero, die Kuleskies met 7 die jemel, Plyster vir my hart van Leanie May en roer jou voete van Jak de Priester. Kan ek jou soef vir man, Batman, Ironman, wie is ek sal jou oppas in die donker, vir jou een hero wees. Kan ek jou soef vir die aarde wakker maak. Gee jy my leven as jou, aselman my raak. Jy is die een wat brand hier binnen my, wat ek nodig het is jy. Elke deel van my behoort aan jou, my jou drome, want jy weet ek sal het veilig vasthou, net so span tevore staan ons nou, en ek sien het in jou oor, van jy laat my vier in liefde glo, jy gee my leven, gee my kracht, elke drieën, elke dag, ek is in die hemel. In die hemel saam met jou Vergeet van alles wat jou plaat In die handen sal jou draat Ek is in die hemel In die sievende hemel saam ons woorde soms net myner af Toch soveel, Dit zonder om te praat, Dit is genoeg, Om jou net vast te hou, En ek sê dit in jou oor, Want jy laat my veren liefde glo, Jy gee my leven, Gee my kracht, Elke kree, Elke dag, Ek is in die hemel, 7e hemel saam met jou Vergeet wat alles wat jou plaat Hierdie hande sal jou dra Ek is in die hemel 7e hemel saam met jou Jou sal ek daar wees Die son in jou maak wees Vir jou die hele wereld Tof my skouwers draai Alke tree, alke dag, ek is in die hemel, die siebende hemel saam met jou. Die van alles wat jou plaag, hier die handen sal jou draag, ek is in die hemel, die siebende hemel saam met jou. foreign Jou vraag Om my hart te dra Op die winde oor die velde A duisenda Sal jy die sier Vir my bedoel kan keer Sal jy die mooiste drome hou from mine you Oor die baarse vloer Roer jou voete Roer jou voete oor die baarse vloer oh, Roer jou voete Roer jou voete oor die baarse vloer En wees bezichtig Om so skel en pies na my te doen Want Bokkie, ek en jy, Le achter het toedeer om vry Want Bokkie, ek en jy Le achter het toedeer om vry en jy, my achter ek toeder en vry, en jou pa sê vir my, ek moet my liever my rai hier kry a roer jou voete roer jou voete oor die baarse vloer a roer jou voete roer jou voete oor die baarse vloer a roer jou voete roer jou voete oor die baarse vloer en dan wees besuchtig om so skel en pies na my te doen Oh my fast swai my rond ik proe die liefde Oh my fast swai my rond ek proe die liefde Oh my fast swai my rond ek proe die liefde in, oh my vas, my die liefde in jou my ek my liever my ry hier kry Er roer jou voeten, na my te loo. Jou pa kyk na my met vier in sy oe, hy probeer my gedagtes lees. Maar jy het lang ka my hart gesteel, al moet ek my leven vrees, want bokkie ek en jy, ly achter het toer en vry. En jou baas sê vir my, ek moet my liever my rye draai. En roer jou voete, en roer jou voete oor die baarse vloed, elaaizollurur oor die baarse vloer A roer jou voete, en roer jou voete oor die baarse vloer En wees vosichtig, na my te doe A roer jou voete, en roer jou voete oor die baarse vloer so A roer jou voete, en roer jou voete Dans met my te luuk my pas en swai my rond Ek proe die steun mond van Boogie AKA staan oral op die